Kapittel 23. Og Jehovas ord fortsatte å komme til mig og det lød. Menneskesønn, det var to kvinner, døttere av en mor. Og de begynte å prostituere sig i Egypt. I sin ungdom drev de prostitusjon. Der ble deres bryster klemt, og der trykte de deres jomfludomsbarm. Og deres navn var Ohola, den eldste, og Oholiba, hennes søster, og de ble mine, og begynte å føde sønner og døttere. Og hva deres navn angår, så er Ohola Samaria, og Oholiba Jerusalem. Og Ohola begynte å prostitere sig, mens hun var underlagt mig og hun fortsatte å være opptent av begjær etter dem som lidenskapelig elsket henne. Etter asyrene, som var nær ved, stattholdere, kledde blått, og styresmenn, ettertraktede unge menn alle sammen, ryttere, ridende på hester. O hun fortsatte å øse ut sine prostitusjonshandlinger over dem, Assyrias ypperste sønner alle sammen. Og med alle dem som hun var opptent av begær etter, med deres skittende avguder, gjorde hun seg uren. Og sine prostitusjonshandlinger som hun hade ført med seg fra Egypt oppgav hun ikke. De hade jo ligget med henne i hennes ungdom, og det var de som trykte hennes jomfrudomsbarm og de fortsatte å utdøse sin umoralske omgang over henne. Derfor ga jeg henne i hånden på dem som lidenskapelig elsket henne, i hånden på Assyrias sønner som hun hadde vært opptent av begjæretter. Det var de som blottet hennes nakenhet. Hennes sønner og hennes døttere tog de, og henne selv drepte de, ja med sverd. Og hun blev beryktet bland kvinner, og straffedommer fullbudet i over henne.» Da hennes søster Oholiba så det, ga hun uttryck for sitt sanselige begjær på en mer fordervelig måte enn hun, och drev sin prostitusjon lenger enn søsteren drev sin uttrykt. Hun var opptent av begjær etter Assyrias sønner, stattholdere og styresmenn som var nær ved, kledd med fullkommen smak, ryttere, ridende på hester, ettertraktede unge män alle sammen. Og jeg så at ettersom hun hadde gjort seg uren, fulgte de begge en og samme vei. Og hun føyde stadig mer til sine prostitusjonshandlinger da hun fikk se de mennene som var innrisset på veggen, bilder av kaldere innrisset med sinober, med belter spent om sine hofter, med nedhengende turbaner på sine hoder. De så alle sammen ut som krigere og lignet Babylons sønner, kaldere hva deres fødeland angår.» O hun begynte å være opptent av begjær etter dem på grunn av det som hennes øyne så, og hun gikk gang med å sende sendebud til dem i Kaldea. Og Babylons sønner kom stadig inn til henne, til kjærtegnenes seng, og besmittet henne med sin umoralske omgang. Og hun ble stadig besmittet av dem, og hennes sjel begynte å vende seg fra dem i avsky. Og hun fortsatte å blotte sine prostitusjonshandlinger og å blotte sin nakenhet, som en sjel ventet seg fra henne i avsky, slik som en sjel hadde ventet seg fra hennes søster i avsky. Og hun fortsatte å gjøre sine prostitusjonshandlinger Talrike i den grad at hun husket sin ungdomsdager, da hun prostituerte sig i Egypts land. Og hun fortsatte å være opptent av begjær, på samme måte som med hustruer som tilhører dem, hvis kjødelige lem er som eselhengsters kjødelige lem. Ovis hvis kjønnsorgan er som hengsters kjønnsorgan. Og du venter stadig oppmerksomheten mot din ungdoms løsaktige oppførsel, ved at din barm ble trygt like fra tiden i Egypt for din ungdoms brysters skyld. Derfor, oholiba, dette er vad den suverene Herre Jehova har sagt. Se, jeg oppvekker dine lidenskapelige elskere mot deg, dem som din sjel har vendt sig fra i avsky, og jeg vil føre dem in mot dig fra alle sider. Babylon sønner og alle kalderne, Pekod og Shoah og Koa, alle Assyrias sønner sammen med dem, ettertraktede unge menn, stattholdere og styresmenn alle sammen, krigere og tillkalte menn, alle sammen ridende på häster. Og de skal komme imot deg med skramling av stridsvogner og hjul, og med en samling av folkeslag, med stort skjold og lite skjold og hjelm. De kommer til å stille sig opp mot deg hele veien runt og jeg vil overgi dommen til dem, og de skal dømme dig med sine dommer. Och jeg vil gi uttrykk for min nidkjærhet overfor dig og de skal gå til handling mot dig i voldsom harme. Din nese og dine ører skal de fjerne, og det som er igjen av dig skal falle, ja for sverde. Dine sønner og dine døtre skal de ta, og det som er igjen av dig skal bli fortært av illen. O det kommer sannelig til å dra av dig dine klær og ta bort dine vakre gjenstander. Og jeg skal i sannhet få din løsaktige oppførsel til å opphøre hos dig. og din prostitusjon som du førte med dig fra Egypts land, og du kommer ikke til å løfte dine øyne mot dem, og Egypt kommer du ikke mer til å huske. For dette er vad den suverene Herre Jehova har sagt. Se, jeg gir dig i hånden på dem som du har hatet, i hånden på dem som din sjel har vendt sig fra i avsky. Og de skal gå til handling mot deg i hat, og ta bort all frukten av ditt slit, og etterlate dig naken og bar. Og dine uttuktshandlingers nakenhet, og din løsaktige oppførsel, og dine prostitusjonshandlinger skal bli blottet. Disse ting skal bli gjort mot dig fordi du like en prostituert gikk etter nasjonene, fordi du gjorde deg uren med deres skittne avguder. «På din søsters vei har du vandret, og jeg må gi hennes beger i din hånd.» Dette er vad den suverene Herre Jehova har sagt. «Din søsters beger skal du drikke, det dype og vie. Du skal bli til latter og spott, for begre rommer mye. Med beruselse og sorg skal du bli fylt med forferdelsens og ødeleggelsens beger, din søsters Amarias beger. Og du vil måte drikke det og tømme det, og dets potteskår skal du gnage på, og dine bryster skal du rive ut. For det er som har talt, lyder den suverene Herre Jehovas utsang. Derfor, dette er hva den suverene Herre Jehova har sagt. Fordi du har glemt mig og du tog til å kaste mig bak din rygg, så bær da også selv din løsaktige oppførsel og dine prostitusjonshandlinger. Og Jehova sa videre til mig. «Menneskesønn, vil du dømme Ohola og Oholiba og kunngjøre for dem deres vederstyggeligheter? For de har begått ekteskapsbrudd, og det er blod på deres hender, og med sine skittne avguder har de begått ekteskapsbrudd. Og dessuten, sine sønner, som de hade født mig, lot de gå gjennom illen til føde for dem. Och så dette har de gjort mot mig. De har besmittet min helligdom på den dagen, og mine sabbater har de vannheliget.» og når de hadde slaktet sine sønner for sine skittne avguder, gikk de til og med inn i min helligdom på den dagen for å vannhelge den, og se, dette er vad de har gjort midt i mitt hus. Og i tillegg til det, når de begynte å sende bud til de mennene som kom langt borte fra, dem som det ble sendt et sendebud til, se, da kom de, dem som du hadde badet deg for, sminket dine øyne for og pyntet deg med smykker for. O du satte dig på en herlig løybenk, med et bord dekket foran den, og min røkelse og min olje satte du der. Og lyden av en sorgløs folkemengde hørtes i henne, og til mennene i menneskemengden ble det ført drankere inn fra Ødemarken, og de begynte å sette armbånd på kvinnenes hender og vakre kroner på deres hoder. Da sa jeg om henne som var utslitt av ekteskapsbrudd. Nå kommer hun til å fortsette å drive sin prostitusjon. Nettopp hun. Og de fortsatte å gå inn til henne, slik som folk går inn til en prostituert kvinne. På den måten gikk de in til Ohola og til Oholiba, de løsaktige kvinnene. Men rettferdige menn skal dømme henne med dommen for ekteskapsbrytersker, og med dommen for kvinner som utgyter blod. For ekteskapsbrytersker er de, og det er blod på deres hender. For dette er vad den suverene Herre Jehova har sagt. En forsamling skal bli ført opp mot dem, og de skal bli gjort til noe skremmende og til rov. Og forsamlingen skal steine dem, og de vil bli hogd ned med deres sverd. Deres sønner og deres døttere skal de drepe, og husene deres skal de brenne med ill. Og jeg skal visselig få den løsaktige oppførselen til å opphøre i landet, og alle kvinnene må la sig til rettevise, slik at de ikke handler i samsvar med deres løsaktige oppførsel. O de skal la deres løsaktige oppførsel komme over dere, og deres skittne avguders synder skal dere bære, og dere skal sannelig kjenne at jeg er den suverene Herre Jehova.